Павло Загребельний, Євпраксія, Роман Видавництво «Радянський письменник», Київ, 1975 рік Героїня роману, внучка Ярослава Мудрого Євпраксія під ім'ям Адельгейди, стала германською імператрицею, дружиною Генріха IV. Зазнала тяжких принижень і страждань, але не зломилася духовно, не піддалася згубній атмосфері інтриг імператорського двору. Світлий образ мужньої, безкомпромісної жінки протистоїть у двової з розкладеним імператорським двором і підступними ієрархами папської курії. в впракція – так зветься четвертий роман з моєї серії книжок про Київську Русь. Тепер, коли вже написано чотири романи – Можна б, не лякаючись звинувачень у претензійності, сказати, що авторові хотілося, виходячи ясна річ з його скромних сил, здійснити своєрідні художні дослідження народних доль, кожна з яких не втратила свого значення і сьогодні. Отож, диво – це доля таланту, смерть у Києві – доля державної ідеї, первоміст – доля народної споруди. Євбраксія – роман про долю людини. А що доля людська надто у трагічних її вимірах найвиразніше простежується на прикладі жінки, то й написано цей роман про жінку, про трагедію розлуки з рідною землею, про трагедію втрати любові. Павло Загребельний Поругання живе слово лицемірно, От супротивного супротивноє явлєніє являє. Поругання же образі д. Поругання, похухнання, поіграніє, посміяння. І поругання є слово сукором глаголємо. Ізборник 1073 вік. Тільки єсть у нас ворог. Наше серце Благословіть, мамо, шукати зілля Шукати зілля На людське божевілля Павло Тичина Без надії Повернутися Несподівано відкрився їй Жах коліс Невпинне, безжальне вберте обертання Мовчазна безнадійність руху Їхала, їхала, їхала Куди, навіщо Мов вигнаний дух, загублений у просторі, Приречений блукати, тулятися, поневірятися, Неспроможний зупинитись, пустити коріння. Людина створена сидіти на землі, Чи отак їхати без вісти. Досить здавалося і в пракції, Що все її дотеперішнє 12-літнє життя, То добрі колеса, Переїзди з Чернігова до Переяслава та до Києва, а там з одного князівського двору до другого. Але то була їзда з надією, з поверненнями. Там колеса крутилися від нижчого до вищого, від гріха до чистоти, до праведності і святості, від поразок до злетів. Там завжди над нею було лагідне небо її дитинства. Були земля і зело, були мамка Журина і ласкаві чебиряйчики, Непомітні, але всюди сущі. Тепер усе лишалося безнадійно і безповоротно позаду. Жорстокі колеса безжально в тупій упертості відвозили її далі й далі від Києва, від оцього рідного, від землі неба. І дороги стелилися, ворожі німі. Земля не належала їй, дівчина не належала землі. Лишала назавжди світ свого дитинства. А може то дитинство полишало її, відрікалося від неї. На Євпраксію нападав темний шал, вона билася в княжому повозі, шматувала на собі коштовний одяг, кричала на журину, замірялася на неї маленькими кулачками. Тоді заходилася в безсилих риданнях. Куди везуть її? Навіщо йому, Як хотіла вона застатися? Відчути таємниці тої сили, яка скеровує життя, і яким відчаєм повнилася від думки про неможливість повернутися. Поїдеш, не вернешся ніколи. ніколи, ніколи, ніколи, заливалися у небі радісні жайворонки, кричали у вечірніх травах деркачі, кумкали в теплій воді жаби, рипіли колеса, тривожно іржали коні. Верблюди одчайно ревли, віддаляючись від звичних сухих степів, роздратовано кричали погоничі. Дзвеніла зброєю київська дружина, яку Великий князь виділив для супроводу княжни Євпраксії. Перегукувалися між собою саксонські рицарі, послані маркграфом Генріхом Штадинським для охорони його невісти, яку звано тепер уже і не Євпраксією, а пракседою як то водиться у латинян. А вона не чула нічого. Дорога пролягла для неї жах коліс, безнадійна, безкінечна і німа. Всі дороги будуть німими, коли покинеш рідну землю. Княжну везли на волах повільна і обережна, як пиво, щоб не бовтати. Повіз запряжений шістьма білими волами, висококолісний, з колясою кованою зовні сріблом, Усередині встеленої східними килимами, На білому тлі зелена плотинила трав, Гілляй, пурпорові квіти, Підвішеної на пасах з волової шкури В кілька розкладених. Обозові не було ні кінця, ні краю. Дружина, кінна і піша, Саксонські рицарі, священики київські і саксонські, Княжі, коморники, гридні, служебки, Повози, кінні, волові, двоколісні вози, запряжені небаченими в цих землях страхітливо смердючими верблюдами, коні, віслюки, верблюди під тороками, сила, багатство, розкіш, пишнота.